Hola família, aquest tal com anem? Es posa el punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell, com molt bé ens deien Rebén Arranz, acabant l'informatiu, és el moment de, de la informació esportiva la informació de casa nostra amb aquest espai que ens acompanya cada dilluns i cada divendres aquest proper divendres, en dia festiu dia 6, no, però habitualment cada dilluns i divendres a Ràdio Palafruixell després de l'informatiu migdia, quarts de dues del migdia en bastant 6 minuts o en repetició també quarts de vuit del vespre a tota hora en ràdio palafruixell.ca la nostra plana web i també el nostre Facebook esports al punt de Ràdio Palafruixell programa el dia d'avui en el qual eh, tractarem del món del futbol. Ho farem eh, bastament sobretot de dos partits: el Palafrugell Sauler del grup 7 de la Tercera Catalana, i també del pals atlètic Torroella del grup 15è dos partits entre dos equips a de la part baixa i els i dos de la part alta i que donc han deixat dos resultats ben diferents. Parlarem de, de l'hoque Lliga i d'una altra derrota en aquest cas, del corredor mató Palafrugell de l'equip d'hoquei. tot això continua ben situat de la classificatòria, però a veure què, què passa i com ens en podem en sortir amb aquesta classificació. I després parlarem amb els nostres protagonistes, amb la gent del món d'altres esports, Damià Seguer, David David Martínez, Miquel Álvarez, Miquel Garcia, Paco Escribano, Ori i Xavier Ferrarons, ens acompanyant amb el programa d'avui. Per tant, família Tota, anem a començar. Això són els esports del punt a Ràdio Palafrugell. Progell. I necessitarà novis d'anar-se. Here comes the Tandoori Mix! Here music hold tight let me just dump the spice it up niceness come down selector here doncs efectivament aquí estem i nosaltres el que anem a fer ara mateix és veure aquestes informacions que tenim. Ja us dic també que avui l'entrevista serà protagonitzada per l'Alba Cabrera, la nostra particular dona del futbol que els diumenges i dissabtes de guardar ens porta la informació sobre el partit en directe del Futbol Club a la Frigida. Avui l'hem volgut convidar amb ella perquè no ho havíem fet encara i parlar una mica tant de, de futbol com de la seva carrera. L'Alba Cabrera doncs serà protagonista de l'entrevista a la segona part del nostre espai. Aquest és el moment en el qual nosaltres comencem aquest espai i ara mateix doncs, doncs, el que anem a fer és començar a parlar d'aquest Palafrugil-Sauleda, d'aquest eh, partit eh, interessant del grup 16, en el qual l'equip més fort en teoria, el Palafrugil, segon classificat, es va imposar a la Sauleda per al resultat final de 3 a 1. A veure doncs, què ens explicaven els protagonistes del partit. Seran les eh, xarredes que ens portaran a terme en el dia d'avui. I anem a conversar doncs, amb aquests minuts i ho fem en primer terme escoltant el que ens explica l'Albert Sánchez del Palafrugir. Al final de l'encontre parlava amb l'Alba Cabrera i ho feia d'aquesta manera. Bona tarda, Albert. Faig temps per la victòria del Derri Palafrugir. Moltes gràcies. Bé, bueno, suposo que sobretot el factor emocional ha sigut important eh, aquesta editòria, però també important en quant als números perquè torneu a, a acabar aquesta jornada a la segona posició de classificació, que és l'objectiu de la set. Sí, és molt important. Sabíem que la seguretat vindria aquí tot i amb l'ambició que tenim a dalt i tot hem aconseguit els tres punts, que era l'objectiu doncs sí. i també eh, bueno, sí que la primera part ha sigut més disputada, eh, s'ha vist que Soledadon doncs, eh, volia com ha dit, venien tot. però aquesta segona veritat, què hi ha hagut en aquest canvi al vestidor, que és el que Jordi Cama per canviar i poder acabar dominant el partit? Bàsicament ens ha, ens ha dit les seves debilitats, ho hem aprofitat i també el camp ajuda molt, físicament estem millors que els altres equips i estem acostumats a jugar en aquest camp que, que ens ajuda molt i ara doncs hi ha l'aturada aquesta de tal pont eh, suposo que l'encarareu per continuar treballant diferents eh, canvis i després el següent rival si no m'hi veu que us el fan res bé eh, com encareu ara aquesta, aquest primer partit eh, que teniu per preparar-ho eh, doncs, dues setmanes a seguir entrenant, és pont nosaltres seguim, la feina ja, ja ho sabem que és l'objectiu de pujar només ens va pujar i seguirem entrenant per això doncs bé, ens veurem d'aquí a dues setmanes a Santa Coloma de Farners. Eh, doncs que vagi molt bé aquest pont i que continuarem entrenant. Molt oh, well, bé, merci. A tu. Aquesta era una de les dues xerrades que mantenia l'Alba Cabrera i ho feia, amb, com hem dit, en Albert Sánchez, important jugador de, de l'equip de casa nostra, del futbolclub a Palafruxilla. l'altra banda, l'altre equip també de casa, la Saoleda, amb aquest enderbi que teníem, em va parlar amb en Juanjo, segon entrenador de la Saoleda, i aquestes eren les seves valoracions. Hola, bueno, Juanjo, bona tarda, segon entrenador de, de la Saoleda, què tal? Bueno, ja està millor, no?, però bueno, a partir d'estar de molt bé, però... Sí, no. bueno creca que... sí, no de la vostra afició s'ha quedat amb que heu donat eh, la talla en aquest derbi, tot i a diferència de la classificació amb tots aquests equips. Esteu en una situació una mica complicada perquè esteu en punt de salvació, esteu en places de, de descens, com ara que venen doncs, dues setmanes diguem de descans i després el partit contra el Calonja, que és un dels també que estan amunt de taula arribat del Palafosí per aquesta segona plaça. Com encareu aquest eh, proper partit eh, contra el Calonja? De que ara estem amb el nostre millor moment de forma, perquè L'equip ara tenim 18-20 nanos que estem sempre entrant un tren cada dia, això. però també ens hem trobat que ara tenim els millors equips de la Lliga que estem jugant traïs. Estan donant la cara però no venen els resultats. Hem de continuar treballant i, bueno, i, i ja s'ho tira. Això cap problema, tirarem endavant, això ho tenim clar. Bon, de fet, també veurà l'esforç que a principi de temporada he hagut de fer quasi un equip eh, que us ha costat la gent, que us ha costat eh, poder posar-vos de cara i, com he dit, també la sort de la classificació dels, de la jornada doncs, heu topat amb els, amb els equips que estan més forts a dalt, a veure si podeu... Suposo que l'objectiu és com a temporada passada aconseguir un bon resultat a mitja taula i a veure doncs, si podeu fer-ho. Bueno, ara mateix l'objectiu és salvar-nos, això ho va importar. A partir d'aquí, eh, si podem encadenar -nos dos nostres partits guanyats i, i pujar a mitja taula, bueno, ja seran altres coses, però ara mateix ens doncs volem salvar. Hem de començar a guanyar i... Bueno. Va ser treballant. Al moment heu dos partits, tant una fora com a casa. Això pot donar una mica d'esperança de cara a bueno, això, continuar treballant i continuar millorant. Ara aquest derbi suposo que emocionalment afecta, però a final és, és un altre partit i doncs esperar la propera jornada, no? No, la pena ha sigut l'esquerra resultat d'avui, perquè hem jugat de tu a tu. Vull dir, no hem tingut tot tipus de por, hem vingut aquí hem jugat prou bé, eh, crec. Hem vingut un gran partit. Bueno, la llàstima, que, bueno, amb petits errors que tenim cada setmana, que són petites, però en aquesta categoria, un error és un error. Encara portem dues setmanes i no... això encara no tenim aconseguit. A veure si deixem de cometre errors i, I bueno, intentem fer gols i marcar, i també, que també s'han col·lat una mica a marcar gols, i... i tira en raf. Gràcies, doncs, a continuar treballant i ja ens veurem, suposo, en una altra jornada. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Gràcies. uns resultats de la jornada que ens han portat a la victòria de l'Ara per x 4 0 davant del Sant Rà del Calonge 6x2 davant del Sant Pol i pel que fa a la nostra zona doncs la derrota del Vilartaga 0-1 a casa davant de Cal Aguidó el líder de la categoria, el Tordera s'imposava 0-3 al camp del Lloret també, mentre que dèiem aquest resultat de 3x1 favorable al palafrugell davant de la Saoleda al final d'aquest derbi. La classificació continua exactament igual perquè han guanyat tots els primers, Tordera 32x amb eh, segona posició el Palafugilla en 26, tercer darrere seu l'Aro amb 25 i més per darrere el Cal Aguidó, amb 25 i també el Calonja amb 25. S'ha de ressaltar però que el Calonja té aquests darrers minuts per disputar, i si finalment no es dona com a guanyador de l'encontre al seu partit davant del Coe del Salrac només ha obtingut un empat amb els 12 partits que ha jugat l'equip del Calonja. Passaria d'aquesta manera a tenir aquests 3 punts més i es col·locaria segon per davant del Palafugilla amb 28 punts com ens deia l'Alba i l'Encetit, aquesta propera jornada no hi ha lliga, aquest proper cap de setmana ens reprendrà la lliga d'aquí 15 dies i ho farà amb partits interessants que ara anem a repassar amb aquest grup com és el desplaçament del Palafrugilla Camp del Farners, el difícil també partit de la Saoleda davant precisament d'aquest possiblement segon classificat que és el Calonja, el líder rep a la Ballori, el Tordera s'enfronta la Ballori amb aquest encontre i L'ARU visita en teoria el camp fàcil del Sant Polca, tot i que mai se sap amb aquesta categoria. El Vilarthagues en juga a camp de l'Arbuscis, amb aquesta jornada que tin lloc al cap de setmana del 14 i 15 de desembre. Passem amb l'altre grup, amb el grup 15 on també les coses estan eh, d'una manera prou interessant amb els resultats dels equips de casa nostra, començant per aquest derbi en el qual el Torroella deixava d'escapar el segon empat de la temporada, comptava tots els seus partits per victòries, excepte un empat i en aquest cas, anant a el camp d'un dels darris classificats, el resultat final va ser d'empat a dos, amb un partit molt intens pels dos, eh, Torroella 2. D'altra banda, el Bagú imposava un a cinc camps del Vilamalla. El Bisbalenc empatava a dos a casa davant del Nevada i el Verges imposava el Vallcaire amb el derbi per dos a zero. Anem a repassar algun d'aquests resultats amb els seus protagonistes amb els propis minuts i comencem per aquest derbi. Tenim declaracions dels dos entrenadors. Comencem per l'entrenador del Torruella, en David. Bon matí, que ens opina d'aquesta manera d'aquest empat del seu equip a Camp del Pals. Hola, bon dia. Uh, doncs aquesta setmana el Torruella va jugar el derbi al Camp del Pals el partit va acabar empat a dos, va ser un partit, eh, jo crec que molt intens, eh, va ser un partit, un típic derbi, que eh, això la veritat és que nosaltres des de... A mi com a entrenador em va, em va sorprendre perquè eh, aquest, aquest any pues, podria haver vist el Pals 4 o 5 vegades i amb les referències que tenia de l'any passat eh, m'esperava un Pals eh, replegat, un Pals que defensés amb les línies juntes, que intentés sortir a la contra ja dic, com ens havia fet l'any passat, i el que jo he vist més o menys aquest any eh, contra rivals de mitja taula, que han, bueno, pensàvem que més o menys podia ser això el que ens trobaríem, però eh, ens vam trobar un pals eh, molt intens, un pals agressiu, un pals que ens va pressionar a dalt, eh, i nosaltres, jo crec que no, els vaig, no vaig saber transmetre a l'equip eh, el que ens podíem trobar o el que ens trobaríem, o, bé, bueno, ja dic que a mitja hora el Torruella no, no havia aparegut pel camp, eh? eh? Ens guanyaven totes les pilotes aèries, ens recuperaven pilotes a prop de l'àrea i es plantaven amb superioritat numèrica per finalitzar, eh, ens, ens costava molt triure la pilota del darrere, estàvem imprecisos... Bé, bueno, ens va faltar una mica de tot. A la primera part vam acabar 1 a 0... A la mitja part vam estar parlant de les coses que no havien funcionat i bueno, jo ja vaig veure la cara dels jugadors que estaven emprenyats, que tenien ganes de treure això endavant, que tenien ràbia perquè les coses no els estaven sortint i la segona part la veritat és que va ser una altra cosa. Vull dir, el Torrué i el 10 va jugar millor que amb 11. Jo crec que vam ser superiors el eh, pals de la segona part, sobretot. Eh, Varen fer l'un a un. Ells ens van empatar amb un altre còrner. I, i ja cap el final vam fer el 2 a 1, però bueno eh, fins al final vam estar insistint a veure si fèiem el gol de la, gol de la victòria no va poder ser felicitar el Pals eh, espero que, bueno, que, aquest, que vegin que aquesta és la línia a seguir i que, que sortim d'aquests llocs de de la taula de, de baix de la taula perquè tenen un bon equip com així es va demostrar el dissabte i nosaltres doncs, bueno, ens toca reaccionar ens toca, ja vaig dir-ho, em sembla, la setmana passada, després de guanyar el Portbou 5 a 0, doncs que ens toca tocar de peus a terra, que no hem guanyat res, que encara queda molt, que la lliga serà molt complicada, que hi ha partits i camps molt difícils, i que, bueno, ara que ens queden dos partits abans d'acabar l'any, i que veig que els de, els de sota no no perdonen. El Begú està impressionant, un mani a 5 a Vilamaia, el Portbou té més dificultats però segueix guanyant, el Roses també guanya, vull dir que eh, la lliga és molt llarga, costarà molt, tothom eh, veu que el torroella està allà dalt i eh, tothom ens voldrà guanyar, ens ho voldrà posar difícil, o sigui que fins al final eh, no hi ha res dit. Vale? Vinga, adeu-siau. Gràcies en David, David va matí entrenador del Torroell. és veritat aquesta jornada. Els rivals no han perdonat res amb el derbi de Roses va ser Roses 0 en Roses 1 i el, el resultat del Proó va ser un 3 a dos en Victòria Justa davant del Vila Sacra de Casa i com deia, però almenys ha guanyat Vilamalla 1 Begur 5. encara hem de parlar molt d'aquesta classificació. En David Martínez, el tècnic del Pals també ens feia la seva valoració sobre aquest encontre que vam jugar el Torruella a casa va ser un d'aquells partits molt macos de jugar, molt bon ambient i on a més a més el, el nostre equip va poder demostrar-se a si mateix que és un equip per dir moltes coses vam fer una primera part molt molt bona on ens vam mostrar molt superiors al Torruella de fet no van causar pràcticament perill tres xucs de molt lluny, molt lluny i no van no, no, no aconseguir ni un sol corme Vam marcar el primer gol i vam tenir ocasions per fer dos o tres, no les vam fer, vam anar al descans, es van reordenar, la segona part va ser molt més igualada, va ser uns minuts per un equip, uns minuts per un altre, però era més d'anar i tornada. Si fos tot el perig de segona part podríem dir que l'empat és just, però la segona part és només una part del partit. La llàstima que la primera part, com vam ser realment molt superiors, no ho vam poder aprofitar del tot però és un punt de mèrit, al nostre entendre, és un punt per donar confiança i és un punt per començar a canviar la dinàmica que no tant en el joc, però sí en els resultats, que és el que necessitàvem. Moltes gràcies. Donem l'altre David, en David eh, Martínez, l'entrenador del eh, Pals, el eh, derbi finalitzat 12 en aquest empatat 2 entre el Pals Atlètic i el Torroella. Eh? Home, el que està content, sens dubte, d'aquesta jornada pot ser tant el Port Bou, que, com he dit, va guanyar el seu partit, per tant, retalla dos d'aquests punts que va perdre la setmana passada davant eh, del Torrolla, i també el Begú, que continua la seva bona ratxa que recordem que té un partit de jornada davant del Ller. sense en informa, ens en parla el seu míster, Bon en Damià Seguer. Bon dia, Rafel. El partit, doncs, es presentava molt important, tres punts molt importants. Uh, després també de l'empat que va tenir el Torrell al Camp del Pals i que nosaltres aquesta setmana divendres recuperem el partit pendent a Llers, i l'equip doncs, la veritat és que la resposta va, estar, va ser eh, eh, impressionant no? vam sortir molt molt concentrats de seguida se'ns va posar el partit a cares perquè l'efectivitat que vam tenir doncs els primers 15 minuts pràcticament ja ja havíem amb un 0-2 al camp d'un equip que, que amb una dinàmica negativa doncs es presentava doncs, que, que la cosa doncs ho endavant i va ser, així, va ser així perquè va estar el partit totalment controlat en tot moment només hi va haver -hi un moment a, a la primera part quan ells ens van retallar a i ens van fer l1 amb una falta de concentració en un en un llançament de falta lateral seu, però, però l'equip doncs es va sobreposar el gol i després del descans doncs va sortir una altra vegada i ells pràcticament no van tenir cap ocasió per, per retallar distàncies. El resultat de U 5 doncs reflexa el que va ser el partit. A més a més també es va poder donar descans a jugadors que venen molt carregats de les últimes jornades, tenien baixes importants, però també va ser important que els nanos dels juvenils que van venir van tenir molts minuts, van tenir molta participació. A més a més, fent-ho molt bé, participació i fent-ho molt bé, i, i a seguir, a seguir, aquesta és la línia, 31 punts, està molt bé. La veritat és que no ens haguéssim imaginat mai que a aquestes alçades tindríem aquesta puntuació, aquesta setmana anem divendres al camp del Llerc a recuperar el partit pendent. No ens el podem agafar tampoc a, a broma perquè si tots els equips, encara que estigui de la part baixa, tots els equips guanyen partits i el que hem de mirar és que no siguin nosaltres. Hem de mirar de fer bo tot el que portem fets fins ara i si guanyem el, el, el partit doncs ens posem a un punt del líder, ens posem segons a la classificació i, i la veritat és que la feina fins ara està sortint molt i molt bé, el mèrit totalment dels jugadors perquè, perquè al final no passa res per casualitat i la feina que es fa entre setmana doncs queda reflexada al cap de setmana. Moltes gràcies, a veure si la setmana que ve podem explicar que hem recuperat el partit aquest que tenim pendent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 Doncs aquestes eren les declaracions també d'en Damià Seguim, repassat el derbi Palafrugell, entre el Palafrugell i la Saoleda, les declaracions que alguns dels seus protagonistes ens han fet eh, arribar, gràcies a l'Alba Cabrera i també ens han enviat eh, aquestes declaracions d'aquest en partit entre el Pals i el Torruller i després d'aquesta victòria del Begut. D'aquesta manera hem fet aquesta repassada amb el que és el món del futbol, amb aquesta tercera catalana, amb els seus dos grups.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 Pues bueno, hi ha molts equips, o sigui, hi ha moltes noies ja que s'han apuntat al femení, doncs buscarem una figura o dues d'un equip d'hoquei liga femení, algunes com que tenen també, conegudes bueno, i tal, doncs intentarem que vinguin un pareig de jugadores importants i a nivell masculí també, no? Un o dos dies que intentim venir un pareig de jugadors, si un del Palaforja i un altre club, i que bueno, al final és el de sempre són els referents, no per aquests nens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 doncs pues bueno, vaig muntar un entreno conjunt amb el, amb el femení de Palafrugell, i bueno, al final tornem al mateix el que dèiem dels adults, no per nosaltres ho veiem d'una altra perspectiva, però a les nenes petites, doncs pues bueno, després a aquella portera li firmo un estic,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 Okay, sobre partins, que s'obre per tins, que en aquesta segona perdó al nostre espai ens parla, parla de l'Okei okay Lliga, abans en disculpar-me perquè hem fet una, una xerrada aquest matí amb en Xavi Garcia amb qui estem intentant eh, ara mateix en directe localitzar-lo perquè un problema tècnic meu personal, doncs, que és esborrat l'entrevista que li havia fet, mira, per on és que sóc així, després de tants anys fer ràdio encara alguna cosa m'ha surt malament doncs, eh, el que he dit, les disculpes a en Xavi perquè li he fet perdre el temps eh, i a vosaltres, a, a, als que ens escolteu, per no tenir-la a punt però ja se sap que de vegades el servei no funciona quan arribes a certa edat res, que va perdre el l'Hoki Palafrugell el corredor de Matou 1-3 a casa davant del Calafell que continua amb 11 punts a fora de les posicions de playout en Xevi Garcia ens explicava en aquesta entrevista precisament què és el playout. out els 4 darrers d'aquesta temporada no n'hi ha cap capaixi directe sinó que entre ells fan un playout out de descens, els dos que guanyen 16 i els dos que perden juguen contra els primers de, de l'altra categoria. A veure, doncs, eh, que que se'n poden sortir de, de tota aquesta temporada i de si el Palafragil pot aconseguir-ho. Ara venen dos partits també eh, perillosos. Aquest cap de setmana n'hi ha un que el Palafragil pot intentar també assolir la, la victòria. Té 11 punts ara per sobre del Taradell que donava la sorpresa aquesta jornada en portant-se la victòria amb un partit a casa davant del Deportiu Valiceu que no havia perdut cap en contra, prova de, de la igualtat que hi ha amb aquesta, no havia perdut ni contra la Igolada, Nico contra el Barça, ni contra Reus, i va perd contra el Tardell, que estava doncs en les darreres posicions. Corredor de Mató és en desem d'11 de apunts, empatat amb el Lleida, Llista Blava, Tardell amb 10, Vic amb 8, amb Ultragam 7, el Lloret amb 4. Ens deien, Xevi, que ja hagués firmat a principi de temporada estar a, 6 a la classificació, però clar havien sumat molts punts al principi, i ara s'ha greu veure doncs, com amb els darrers partits s'ha perdut aquesta dinàmica. La jornada de la propera setmana ens portarà un partit bastant important perquè juga precisament contra l'equip que té empatat a la classificació, el partit de juga diumenge a les 12 del migdia a la pista de llei de llista blava, i el proper partit a casa és el dia 17 a les 9 del vespre davant d'un dels millors equips a la Lliga, l'Igualada. És el moment ara mateix d'escoltar amb altres protagonistes del nostre programa. Hem parlat molt de futbol i lleugerament, ja ho dic, per a meva del món de que sobre patins, però és el moment que en Miquel Álvarez ens parli de la jornada dels dos equips de tenis taula del Tenis Taula Palafrugell Endavant, Miquel. Bon dia. En continuació comento com va anar la jornada dels equips sèniors del Club Tenis de Taula Palafrugell. Excel·lent jornada. Dos, tots dos equips van guanyar els seus encontres en el cas de l'equip de preferent amb claretat uh, contra el club tenis de taula a l'Albera de la Jonquera, però un resultat prou clar de 5 a 1 un resultat que reflexa clarament la diferència que hi ha actualment entre aquests dos equips tot i que va haver algun partit disprou disputat la veritat és que en cap moment va perillar ja la victòria de l'equip local però si important va ser la victòria de l'equip de la Lliga preferent, molt més ho va ser la victòria de l'equip de la Lliga de Primera, per un ajustaíssim 4-3 contra el mateix rival, amb el seu filial, el club tenint a l'Albera de la Jonquera. Molt més important, doncs, tots dos equips es trobaven empatats a la part baixa de la classificació i aquesta victòria dona un petit impuls per poder sortir d'aquesta situació perillosa doncs eh, com diguem grans resultats eh, els que es van produir a la jornada del divendres passat al local del club tenis de Taula Palafruixell Fins la propera Moltes gràcies doncs amb en Miquel ens ha parlat d'aquesta manera dels resultats del Tenis de Taula Palafruixell bona per a aquesta victòria Anem amb el món de l'envol Llori Sierra ens parla de la jornada del Garbià Hola bones doncs aquest dissabte vam... Vam perdre 35-24 a la pista del Terrassa. El Terrassa és el primer classificat i bueno doncs aquesta, aquesta derrota no, no altera massa els nostres plans. Ja sabíem que puntuar a la pista del Terrassa era complicat perquè s'han reforçat molt, perquè tenen jugadors amb una qualitat individual molt alta i allà pensem que pocs equips puntuaran. Del partit poca cosa a dir, ens van superar en totes les facetes del joc van defensar molt bé eh, ens pressionaven molt els nostres laterals i això va, va produir que perdéssim moltes pilotes eh, després eh, en el contraatac també van estar, van estar força encertats eh, nosaltres de cara a porteria doncs com ja ens està passant en alguns partits eh, no vam estar fins vam fallar situacions 1 contra 0 que normalment eh, són gols doncs la, les van fallar. I res això és fruit una mica també d'aquesta bueno, manca de confiança de, de que ens està costant molt fer gols durant l'any les defenses eh, ja no són iguals que eren a, a Primera catalana. I bueno una mica en mica doncs, ens anirem adaptant. Ara tenim un altre desplaçament eh, molt dur, a la pista de, de la Sala Boenanova que és un rival que baixa de, de primera nacional i bueno, doncs, intentarem doncs, mirar a veure en què podem millorar, mirar a veure els nostres errors, no tornar-los a, a cometre, fer una bona setmana d'entrenaments i, i anar doncs, a donar la sorpresa a, a Sala Bonanova. Moltes gràcies, doncs, a l'Uri. Esperem que així funcioni aquest apropé en contra. Uri Sierra ens aportava el Garbià. En Miquel Garcia ens parla de la jornada del Garbi Aquesta setmana el senyor B de l'embol Garbi vam guanyar per un resultat de 36 a 26 a l'embol Berga, un duel que ens enfrontava dos dels primers classificats de tercera catalana. Un partit que va ser molt maco, molt, molt ràpid, molt de ritme, moltes transicions, sobretot en la primera part, i que al final va caure de, de la nostra banda. Dos punts que ens permeten, amb els resultats de, del cap de setmana, quedar-nos en la primera posició en solitari, i a l'espera dels dos partits abans de tancar la barraca per Nadal, eh, contra rivals que estan en zona de play-off i que marcaran el tall de, de l'ascens directe. A partir de la primera part va ser de domini altern tant per part nostra com per l'alberga, un ritme molt alt, vam acabar amb un resultat de 17 a 18 molts gols. A la segona vam variar una petita cosa en la defensa i vam, vam acabar guanyant el partit per un resultat bastant enganyós de, de 10 gols amb un parcial a la segona part de, de 19 a 8 amb un parcial de més 11. Aquesta victòria ens confirma les bones sensacions que anem tinguin en els entrenaments i ens anima a seguir treballant com ho estem fent. La temporada és llarga, però sembla que aquest camí és el, el que hem de seguir fins al final. Moltes gràcies, doncs, a Miquel Garcia, García. bona per la victòria del Gardive. Paco Escribano, que ens expliques de l'equip femení del futbol Club Palafrugit pel que fa a aquesta jornada? Bona tarda. Doncs el nostre femení va perdre el seu partit amb l'estartit per 0-1, on vam tenir un grandíssim primer quart amb moltes situacions per marcar, però un mal inici del segon quart va fer molt cap d'alt els dos següents. Una llàstima, però hem de seguir aquesta línia extendent de millora per afrontar els següents partits amb garanties i res més. La veritat és que estic molt orgullós d'elles i, i aquest... ja que es vàrem esforçar al màxim per millorar el resultat. Paco Escribano ens envia aquesta informació de l'equip femení i tanquem la roda informativa de les entitats amb el futbolsal a Vallobrega amb la crònica d'en Xavier Ferrarón sobre el cap de setmana. Bon dia, Rafel T'envio la crònica d'aquest cap de setmana en el Vallobrega Club Futbol Sala. L'equip juvenil va fer un partit fluix, tenia, bastant, tenia alguna baixa i va perdre la pista del Tordera eh, 10 a 0. L'equip sènior va jugar a casa el dissabte de la tarda contra el segon classificat de, del grup, el Farners. Va ser un partit força estrany i emocionant. Eh, la primera part, eh, tot i que el Vall d'Obrega va ser superior, es va acabar amb el resultat d'un a un. I la segona part, doncs, al Vall d'Obrega sortir molt forts i ens varen posar 5 a 1 per davant al marcador, quan faltaven 7 minuts per acabar el partit. Uh, una ratxa molt bona del Farnès, va fer 4 gols en 5 minuts i van empatar 5. Uh, el Vall d'Obrega va aconseguir un altre gol, a falta d'un minut i alguna cosa del partit, 6 a 5, i a la següent jugada, el Farnès, amb un rebot, va tornar a marcar i va empatar 6. Encara hi va haver una última jugada que el Vall d'Obrega, tot sol de bat de porta, va fallar, que hagués sigut el gol de la victòria. Bé, bueno, al final resultat d'empat a 6 i bueno, podem destacar un gran partit de futbol sala. Podem destacar el nostre porter Nahuel, que va fer un excel·lent partit, el nostre jugador Redo també i el nostre jugador Miki, que va fer dos espectaculars gols d'aquests de, de televisió. Bueno, eh, aquí s'acaba l'any per al sènior de Vall ja que la setmana que ve es pont, l'altra setmana tenim jornada de descans i després vénen festes de Nadal, i no tornarem a jugar l'equip sènior fins a mitjan any gener. Val? Després també volem explicar que aquest cap de setmana a Vall d'Obrega, el diumenge a la tarda, de les 3 fins a les 9, hi ha hagut entrenament de les 4 seleccions gironines de futbol sala, Benjamí, Alaví, Infantil i Cadet. Uh, és l'últim, porten un mes entrenant cada cap de setmana, i aquest cap de setmana s'ha doncs, fet a Vall d'Orega. Uh, és l'últim entrenament, ja que el, el propers divendres 6 i d'aquest mes, o sigui, la setmana que ve, hi ha els campionats comarcals de seleccions de Catalunya uh, en el pavelló de Blanes. Allà estarem amb la selecció gironina i a veure què passa. Us anem informant. Gràcies i fins la pròxima. Doncs fins aquí la roda informativa Amb els protagonistes d'aquesta setmana Repeteixo, lamento molt Aquesta errada personal Amb aquest arxiu que havíem mantingut Amb una conversa enregistrada La una del migdia amb en Xevi Que és el moment que el podíem tenir Amb la feina lliure I que no us he pogut oferir En parlarem de ben segur la setmana que ve Ara us deixo amb un missatge I aquesta xerrada que hem mantingut Amb l'Alba Cabrera Que ens acompanyarà I ens parlarà doncs, de les seves impressions amb aquest món esportiu de Casalhosta.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 Seguim a través dels Esports al del Punt de la Sintonia de Ràdio Palafrugell, que de sentir totes les informacions. I avui a l'entrevista un personatge prou especial de casa nostra, de la nostra sintonia de Ràdio Palafrugell, que ens porta eh, els diumenges o quan toca els partits de futbol del Futbol Club a Palafrugell aquesta temporada. Ens estem referint a l'Alba Cabrera. Molts ja coneixereu la seva veu perquè la sentiu per la ràdio, però avui la tenim en un format més íntim aquí personal per tots dos a la ràdio, als Esports al Punt. Benvinguda. Gràcies, Rafel, bon dia. Doncs mira, bé, bé, després del partit d'ahir... ...que va ser molt interessant el derbi per al Friagellem... ...per mi és un honor poder fer un derbi de poble... ...perquè a mi m'agrada molt l'esport local... ...crec que s'ha de potenciar molt... ...i que potser hi ha poques ràdios que realment li dediquen espai... Uh -huh. ...i llavors doncs bueno, molt contenta... ...i a part doncs... ...bueno, crec que els dos equips van fer molt bon paper... ...el Pla de Fussell va fer els deures... ...de poder col·locar-se a la segona plaça i la saborella té una mica més de dificultats, però bueno, crec que, tal i com va parlar o com escoltar, no sé si l'hem escoltat o no, el, mm -hmm. el segon entrenador, doncs... Eh, Ho hem passat tots ja. Estan, ah, tots al final del programa. Estan treballant Fes en que això. Saps que el millor, el millor es deixa pel final? Sí, clar, clar. <ríe> doncs, el millor sempre uh, ha d'arribar al final. <ríe> doncs, òbviament, t'hem deixat pel final a tu. Uh, tu estàs seguint el Palafrugell d'aquesta temporada. òbviament és un derbi aquest que hem viscut uh, molt especial i històric aquesta setmana. Feia moltíssims anys, és a principis dels anys 80 que no hi havia uh -huh. un derbi local a Palafrugell amb aquells derbis contra, contra el Calella. i calella tan emocionants al camp del casal popular, entre d'altres. Encara me'n recordo. <ríe> Era jovenet, aleshores, jo, quan els vivíem. Uh, del partit de a part d'això, després parlarem de tu, de, del mm -hmm. futbol, del palafruixell però del partit d'ahir, quina és la teva valoració? Tenim un palafruixell que des de... que l'han agafat els dos místers, el, el duo, que jo els dic amb tot el carinyo del món, el duo Pimpinella, però així és, és, és, és l'Àlex i, i en Jordi Donc, sí. eh, van viento en popa i a toda vela doncs sí, al principi semblava que, que, bueno, que aquesta actuació de Raül Coloma venia una mica com d'imprevist, perquè fins i tot eh, jugadors de la plantilla no s'esperaven perquè hi havia una confiança en Raül Coloma i, bueno, i de fet no és que estigués fent potser malament les coses com, a, malament, com una valoració negativa, però ens no estava aconseguint l'objectiu top, diguem-ne que era eh, doncs estar sempre, sempre a la segona plaça després de cada jornada i bueno, jo crec que, que Raül Coloma personalment penso que és una persona que estava molt preparada el que passa que potser l'experiència és un grau més no? I, i, bueno, és molt més jove que Jordi Cama que, que Alex Cepo que jo personalment també és més jove que jo o sigui és un noi que li queda tota la vida per davant en la seva trajectòria i per tant doncs, bueno, desitjar-li sort des de Ràdio Palafrugell i també crec que, bueno, que s'ha de veure la feina que ha fet tant a temporada passada com a segona amb Jaume Paretes i doncs aquestes primeres jornades que ha fet amb el Palafrugell. Clar, Jordi Cama arriba, jo suposo que amb l'experiència de conèixer eh, tota la trajectòria del Palafrugell, de saber com juguen, de conèixer els equips de la categoria i bueno, jo crec que aquest punt de també potser d'autoritat no? que ha pogut posar dins del vestuari i de confiança en els jugadors de no bueno, ens podem rendir, si venim de dues derrotes o dues derrotes i un empat, doncs hem de remuntar no ens podem conformar amb això perquè tenim clar que l'any passat ens vam quedar per poc eh, en les 100 però aquest any el volem aconseguir, volem estar a segona catalana la temporada que ve i doncs, jo crec que aquesta idea ha calat molt profundament dins del vestuari i també alguns canvis dins del terreny de joc que ha fet a Jordi Kama, que ha sigut confiar potser en homes que, que Raül Coloma es deixava potser més per la segona meitat per solucionar el partit quan ja Eh, estava una mica veient la situació perillosa de no poder sumar els tres punts o fins i tot doncs, perdre el partit no? mm -hmm. i llavors eh, penso que apostar fort des del primer minut és el que ha fet que el pla de Fusell pugui ja des de la primera meitat eh, o fins i tot a començar més de la segona controlar el partit, emportar-se una mica el ritme del partit i sobretot eh, marcar gols, que és el que et posava per davant del marcador, òbviament I llavors doncs, això és el que ha fet que eh, després de només tres jornades que porta Jordi Cama al capdavant doncs, Sembla que l'equip ha reavifat, o sigui, sembla que hagin començat la temporada eh, en aquesta jornada, si no m'equivoco, 10 Que va començar Jordi Cama i doncs, bueno, de moment, doncs, molt bé, esperem que segueixi així la, la dinàmica que porta l'equip i no sé, jo crec que, que molt bé Àlex Epo sí que no estava de segon però sí que estava dins de l'estaf de tècnics sempre ha estat allà mm -hmm. i per tant doncs, bueno, jo suposo que l'Àlex continua fent la mateixa feina que, que feia fins ara ara doncs, adaptant-se una mica doncs, a les peticions de, de cama Bé, un bon duo doncs, que cadascú deu sí. aportar el seu gran sí, exacte, i també jo la coneixença de que... la plantilla que té l'Àlex i el fet que fins fa quatre dies doncs, encara era portar titular i, sí, i, i sap clar, perfectament o... de què va al món del futbol i a més que és d'una família que el que no sàpiga de futbol la família sap no ho, sap, no ho sap cap altra, cap altra família. El partit d'ahir, un tres segons, és just, segons tu? Es, jo crec que sí. la diferència real entre els dos equips? Clar, òbviament, o sigui, clar, partint de la situació d'això, que el pla de Fugía està de zona alta i la Saoleda està un punt de poder sortir del descens, clar, òbviament és una mica ingenu pensar que el pla de Forgeida s'aprofitaria aquesta situació jugant a casa, a més, no? no? Cossos pitjors s'han vist, eh? Bueno, sí, però... Sí, és veritat que aquestes categories pot passar de tot. Et recordo, per però... exemple, l'altre grup on te jugaven aquesta setmana, tot i que en cap diferent, el Pals Atlètic amb el Torruella, mm -hmm. eh, que sí, en el qual el Pals Atlètic es troba en la mateixa situació que la Soledad, i més el Torruella ha, està dalt de tot, amb un sol sí, el... sí. i el resultat final ha estat empatadors a dos, i així, així, o sigui, per tant, les sorpreses estan a l'hora del dia sí, molt Sí, sí, ho, ho bo, comentaven eh? precisament a, a un sopar del rugby, ho comentaven, que... Mm. Sí, és que, bueno, de fet, com és un factor també molt emocionant, aquestes categories, perquè clar, tu no et dediques a mènico 100% a això, és, fas la teva vida i a part jugues al futbol, no? Mm -hmm. I clar, doncs et pot agafar un dia que tu estiguis més motivat que l'altre equip, tot i que a priori sembli que la plantilla és d'una mm, qualitat o d'una preparació més baixa, i puguis donar la volta, no?, o puguis treure, arrascar un punt. Eh, sí, jo crec que sí que va ser just perquè sí que és veritat que la primera meitat va ser eh, molt igualada o sigui, la Soledad va sortir molt forta al marcar el primer gol per la Fluxell no, no van baixar els braços en cap moment de fet es van com revifar més va ser com un punt de, bueno, doncs han marcat però bueno, és igual, nosaltres també volem marcar no? i ho van aconseguir al final de, de la primera part Van anar al, de, al descans amb un 1 a 1 i clar, jo crec que aquí sí que el descans va ser el punt clau da quan l'equip del Palaflugel ja de jo de dir, "Ei, que, no, que això no pot passar. Saps? això no pot passar perquè hem de guanyar sí o sí, és el que hem de fer cada jornada i avui encara més perquè és el derbi de Palafrugell volem donar una bona imatge, la Saúleda ens està competint i doncs hem de fer també un bon futbol, no? jo crec que es, el discurs m'imagino que es va va a tirar una mica per aquí. es va notar molt que hi havia jugadors de, de la Saúleda, o sigui, aquest, aquest intercanvi de jugadors que hi ha gut. Jo crec que sí, sí, perquè potser eh, altres anys, o l'any passat, per exemple, el derbi va ser una mica com potser més bronc i més, més emocional, no? I, I en canvi jo crec que aquest any han aguantat molt bé el tipus no? Perquè, bueno, tu quan jugues o quan de vegades, jo que sé, jo com a periodista, pues, he fet entrevistes amb amics, no? I has d'aguantar una mica mm -hmm. aquest, aquest to de, de, bueno, de serietat, de professionalitat, i, i ahir ho van fer molt bé, jo crec que els teus equips van estar a l'alçada... Eh, i per això jo crec que sí eh, que s'hauré d'haver d'aquesta situació complicada que, ha marxat, gent, que ha, fugit, ha marxat gent a Palamós i que han de refer l'equip. I per tant, doncs, bueno, de moment estan tanta una mica treballant això, i a veure si, si aconsegueixen d'on sortir del descents Esperem que sí que ho aconsegueixin perquè de fet les victòries que han aconseguit ho han aconseguit per ampli marge aquesta mm -hmm. temporada, guanyant partits doncs, per cinc gols o més i, i en canvi les derrotes a vegades han estat justes, a vegades han estat també contundents algun català no se portat, però esperem que ho puguin solventar aviat eh, com deia l'altre dia l'Àlex a partir d'aquesta jornada eh? Sí, eh, sí. jo desitjo que guanyin sempre tots dos Uh, tu has vist uh, ja tot el que portem de Lliga, que em penso que són 13 jornades, sí. si no recordo malament, o 14, ahir era la transgènere ahir, per tant, has vist Palafrugell, has vist Tordera, has vist Calonja, has vist una mica aquesta igualtat, semblava que el Tordera anava molt llançat, però ha frenat una mica en mm -hmm. sec amb les darreres jornades, no amb la última, però sí amb les, amb les darreres. Uh, Quin sí. pressió ja tens? Jo crec que, que, bueno, sí que la Tordera ha doncs, sortit... Eh... Superforta és un rival que segurament... És que jo crec que és molt difícil que algú el pugui arribar a igualar. Fins ara mateix queden molts partits, però bueno, sí que és veritat que ara ha fet aquesta frenada, però bueno, eh, ara Dos arribarà... una derrota sí. en, en tres jornades, pràcticament. Sí, sí, sí, sí. O sigui, ha sigut bastant... Jo crec que ningú s'ho esperava, potser que arribés tant d'hora, perquè sí que sol passar que, que bueno, tu pots començar molt fort, però bueno, arriba un punt que les forces doncs, es mermen, no? i arriba el primer empat, en la primera, el primer partit de primera derrota... Però eh, jo crec que, bueno, ara amb el pont, que tenen dues setmanes de, com dic jo, de reflexió, no? <ríe> És com quan arriben a l'accions, que dius, bueno, ara reflexionem i anem a fer bé les coses, a posar cada cosa al seu lloc. I, I crec que a tots els equips els anirà molt bé eh, i a Tordé especialment per això, per poder tornar a, a dinàmica positiva, bueno, més que positiva, que portava eh, fins fa tres jornades. Eh, per exemple, Calonja i l'Aro, que són els rivals potser més directes... Al eh, Calonja van parlar molt i, molt bé, molt, i molt bé. Sí. I, claro, més que res, que és un equip molt, molt amb jugadors de casa i, per tant, hi ha aquest punt de saber fins on aguantaran també, no? Clar, al Calonja encara crec que no s'ha enfotat al Palafrugell, aquesta temporada, si no me'n recordo. O si, o si va ser un partit que jo no vaig estar. Encara... Jo crec que sí, que van perdre. Van perdre sí, van perdre sí. a casa. Mm. Vale, llavors va ser el partit que van perdre a casa. I tu què feies? Jo, ara bueno, mateix no sé, però no hi era, no estava bon. aquí. Llavors doncs, crec que va anar el Rubén. sí, sí, el Calonx. Llavors és l'Aru, amb qui no se n'ha mm -hmm. enflutat encara. Sé que hi ha un taltós. Amb l'Aru sí, sí, van guanyar 0-1. Amb van guanyar. Va ser el primer partit de... del nou, nou tàndem d'entrenadors. Vale, sí, és veritat, mm -hmm. és veritat que vaig anar jo, sí. Igual ja m'equivoqui jo, amb l'Aru ja de mateixes, sí, sí. possiblement que m'equivoqui jo, però en principi... Sí, ja van va guanyar 0-1. No. Sí, va ser un partit eh, també doncs, molt disputat aquell, si sí, ara me'n recordo. Mm -hmm i, clar, aquests dos rivals bueno, de moment, clar, amb unes perduts i amb unes per la mínima clar, jo crec que la segona tornada serà super decisiu aquests dos partits o sigui, el pla de ha de guanyar sí o sí aquests dos rivals si vol mantenir la segona plaça i la resta d'equips que estan per sota Eh, ara mateix és que uf, mm -hmm. ja amb les classificacions amb lio bastant no sé ah, si era els el Cils, el Alcalde, el Cils sí. efectivament equips que eh, en principi no aspiren a res però estan allà i en quan som al moment la sorpresa Clar. O sigui, aquests equips també s'ha de controlar els resultats S'ha de controlar quan quan va ser el seu camp Però mm -hmm. eh, que doncs... és fàcil, saps? <laughs> controlarlos Clar, no, no <laughs> bueno, Que sorti el que Déu sigui, bueno, el que Déu vulgui, no? Una mica en aquestes categories també m'agrada sí. Perquè pots perdre davant del del CUE O davant de qualsevol altre Sí, bueno, cal, val a dir que que sí que portava, abans del derbi, el pla de Fugia s'havia enfrontat al Salrà, que és el QE, uh -huh. i al Sant Pol el Sant B, Pol. Uh -huh. que també està bastant baix a la classificació. Però tenia una sèrie de partits ara contra equips de, de la part baixa de la taula classificatòria, Exacte. que és el que van comentar amb l'Àlex, que havien d'aprofitar-los ara mateix aquests dies. Clar, uh -huh. i jo crec que això també doncs, els ha donat per poder provar eh, el nou plantejament de, de Jordi Kama Els ha sortit bé perquè han aconseguit victòries molt contundents i aconseguint la porteria doncs, amb un gol o zero gols i per tant, doncs, jo crec que han sortit molts seguits fets d'això i ara, dintre de dues jornades, quan tornem una altra vegada a posar-nos en marxa, és el Farners B, que també està bueno, més, més cap a baix que no cap amunt la, perquè està, no sé si... 13 o 14. Fernès estava a la part baixa, que estava sí. pràcticament empatat amb la Saúleda fins al dia que van, que van guanyar, crec recordar, i es van sí, començar per a, això. a posar una mica la classificació. Sí, per això, està per la zona baixa, mm. i bueno, suposo que sortiran amb la mateixa dinàmica que han fet mm. amb aquests últims dos partits abans del derbi, d'aprofitar la situació. Ho esperem. L'Alba ha entrat aquest any, després d'una de, sèrie de temps d'impassos, en Rubén havia estat el darrer locutor que havia tingut els partits de Ràdio Pala Frugil, recordem que això arrenca des de principis dels anys 80, les retransmissions del Futbol Club a la Frugil a casa nostra, per tant, déu nhi tot el que ha passat per, per aquesta santa casa. Moltes eh... categories i molts equips, eh? I moltes des persones sí, des també. De, des de primera regional que es deia aleshores que vam arrencar, mm. fins als partits de tercera divisió quan el Palàfrig va estar a punt de, de jugar la promoció de a segona divisió B, a punt, va faltar, va faltar poc, doncs hem passat per moltes categories, moltes poblacions, molts de quilòmetres i viatges a casa nostra, sí, sí. que no t'explico jo ja, el, que, el que és això. Com t'has sentit al llarg d'aquests primers partits? Doncs és que, bueno, a mi, mmm, jo personalment, quan vaig començar la carrera de periodisme, Eh, bueno, una vegada ja vaig decidir que m'agradava l'esport perquè jo no, no sóc una persona només d'esport m'agradava tot el que passa que sí que l'esport eh, li tinc com molt d'apreci perquè tota la meva família és molt esportista el meu pare ha jugat a futbol des de que era un nen i avui de vegades encara va fer alguna patxanga i és molt esportista eh, cosins meus també juguen al futbol per tant li tinc un especial m'apreci al no sé, futbol no? i clar Eh, doncs bueno, jo quan clar, tu veus les, les figures femenines que són previstes esportives ara està començant a canviar la cosa per sort però clar, es veus que com a molt aspiren pues, a ser això, eh, presentar un programa d'esports o ser eh, peu de camp la tercera I, veu, sí, eh? exacte, una tercera mm. veu, una segona veu no, no sé mai la, la protagonista com, com és un narrador no? mm. I, i clar, llavors eh, quan jo estic a la facultat a mi em deien, bueno, que et deien algun professor així una mica més eh, proble, et deia, que en un futur les noies haureu de les repartits i clar, que les poques que estaven fent signatura de periodisme esportius que quedaven com, què dius, què dius saps? quina por, no sé, no, no em veig no? i el dia que ho proves, dius ostres, ho puc fer igual de bé que, que un periodista home diguem-ne, i escapar lo disfrutes moltíssim. Sí, ahí manca. És és com veure dones a les juntes directives, que cada vegada s'agreuen més també, o la presidenta, fins i tot a la mô futbol, dius, "Es home, és un, és un lloc d'homes. doncs ja no." Exacte, però fer aquest canvi també per les dones, jo crec que, que és difícil, no? Perquè vens d'una història, diguem un, uns precedents, uns, que, que no no tens cap referent, no? I llavors et costa molt situar-te en aquest espai que a cada moment és bastant hegònic pels homes, no? De trobar el teu espai i de també, jo què sé, jo com que començava els partits al principi, doncs penses, buah, clar, al principi que encara no coneixes gaire els jugadors i tal, perquè jo vaig arribar, com qui diu, de, del res, saps? Per endinsar-me en aquest món. I, I, clar, tens aquests nervis d'ho faré bé, no sé, m'equivocarem algun jugador i arribarà, després partit té algú, buah, qui és aquesta, saps? Home, escofem no sé per què? ràdio, que no hi ha televisió, tenim un avantatge, que si ens equivoquem de nom... No passa res. Ja, eh, no passa ja, res. Ja. Els que ho fan per la ràdio, però la gent també ho mira per la tele, aquest sí, eh? Sí, perquè aquest sí, perquè tenen el monitor, tal, les dius, repeticions. Però dius, si la té tal, home, no... Nosaltres ho tenim sí, una sí. més fàcil en aquest sentit. No, clar, no. i després també fer-ho per tele és molt diferent, perquè tens les repeticions, tens... La pausa Moltres, és diferent, que es ve, òbviament. Moltes altres eines i maneres pausa, de fer... Segons, que és... perquè la gent ja ho veu, però en canvi no es pot permetre una pausa. Exacte. Cal que tinguis l'ampolla d'aigua ben a la vora. Sí, oi? sí, sí. sí. <ríe> ahir, sobretot, ahir va ser intensíssim. <ríe> Molt bé. Uh, quan fa que, que ets periodista o que t'ha de això... Fa poques que has acabat? Vaig acabar la carrera l'any passat. El que passa que jo des de segon de, de carrera, o sí sigui, fa potser tres o quatre anys ja vaig voler sortir de la facultat, o sigui, jo no em conformava només amb acabar la classe i dir vale, soc mig periodista, no, o sigui, jo vaig entendre molt bé que ser periodista és un ofici de carrer, que has de sortir al carrer i has de fer tu coses i llavors doncs vaig començar al meu barri on he nascut, que és a Sant Andreu de Palomar, a Barcelona vaig començar doncs amb la revista local, fent, bueno, de tot i després vaig fer una mica d'esports també i al final doncs, he acabat sent la, la coordinadora general de la redacció i la maquetadora. I després també, doncs, bueno, eh, quan vaig arribar aquí al, al Baix Empordà, per la Frugia, i va ser perquè bueno, jo tinc un amic que, que ha passat també per aquesta casa, que és David Parrenyo, que està ara a la SER Girona, i ell doncs, estava col·laborant, a, abans d'estar a la SER Eh, amb Ràdio Capital i em va dir, bueno, és que tu que t'agrada molt el futbol, que ets l'única noia amiga meva que li agrada el futbol i que els agrada els esports mm -hmm. en general, vine perquè necessitem algú que, que faci esports, no? I jo, bueno, m -m -hm, he de marxar 100 quilòmetres fora. La veritat és que jo al Baix Emporda només havia vingut fins ara a Palamós. O sigui, jo no coneixia des de fa un any i mig no coneixia res d'aquí. Ara sí que ja m'he empapat i ja... perfecte. Eh, I m'encanta, o sigui, estic supercontenta. Mai, mai vaig pensar que a Girona trobaria com... No sé, perquè és, és la gent de Barcelona són com una mica... O hi sigui, ha aquest enfrontament de Barcelona Girona? No, no. Quin enfrontament? No, <ríe> jo, és jo que sou, sou raros, però a part Sí. És... <ríe> aquest... aquest no, sé, no, nosaltres també, als de Girona, quan a la facultat que venia molta gent de Girona... S'acaba l'entrevista aquí... <ríe> I, I bé, eren com sí, els de Girona, saps? Eh? Però després et, et coneixes i veus, tio, doncs pues no, pues molt bé, saps? Som, som guais, no? Aquesta divergència sí, no? d'opinions i està molt bé, està molt bé Molt bé I, i, bueno, i llavors doncs vaig començar amb Radio Capital I, i, clar, i vaig fer sobretot rugbi perquè bueno, deien que era el que a la comarca Com que tenia, estava creixent i que la resta d'equips... De, a part de l'hockey de, de Palafrugell doncs estaven en categories que eren doncs més baixes potser que que, del que està el rugby que avui dia els anglars de Torroia doncs, estan jugant a divisió Nacional Catalana no? llavors em va dir doncs fiquet el rugby ja. jo flipant, jo dient és bueno, sí un esport per mi super desconegut o sigui, no tenia ni idea però ni idea i vaig començar i, i, bueno, i el rugby enganxa molt o Si sigui, el futbol clar és, és la, la tradició tothom, en, tothom com a no en sap una mica no? i tothom vol parlar de futbol però de rugby, eh, quan el veus de fora Fa com una mica de por, no? Perquè veus el reglament, que és molt complexa I que fins i tot té excepcions Del propi reglament, o sigui És un món a part Però quan hi entres t'enganxes T'enganxes molt I clar, llavors eh, jo vaig començar engan... això Em va passar això, em vaig enamorar del rugby vaig començar a, a pujar cada cap de setmana perquè és que m'encantava o sigui, ja només perquè després no, no havia de, de narrar ni res, només havia de, de fer la crònica i tal, però és que m'encantava, jo, jo he de venir he d'aprendre el reglament, he d'empapar-me de, de i llavors doncs bueno al final de temporada, fa dues temporades els angles van arribar a la final de primera catalana i em va dir, bueno, portes tota la temporada seguint-nos, narrato el partit i clar, jo em vaig quedar, buah, fer una narració que fins ara no havia fet cap fora de universitat com a prova de rugby clar, jo estava buah, espantadíssima <ríe> però ho bueno, vaig agafar bé eh, va venir també un exjugador, un batallà del sanglès a, a fer amb de transmissió i va anar molt bé molt bé. O sigui, eh, també, clar, eh, fent ràdio connectar des de Barcelona el que és la freqüència i la connexió uf, va ser molt complicat, a part es va començar a ploure a, a la mitja part i buah, això sí, allò sí que va ser problemes tècnics greus de veritat però bueno, ho vam solucionar i l'experiència va ser superpositiva positiva per van guanyar, va ser una eufòria total de tot és el nostre amulet de la sort no sé què, al final també doncs, bueno, jo personalment, dos gràcies a això vaig conèixer la meva actual parella i, i per això puc viure aquí també, i llavors doncs genial, i ara aquesta segona temporada també van arribar a la final de primera catalana i aquesta vegada sí que bé, vaig optar perquè jo a Raio de Capital doncs, també ja quan en David va plegar doncs realment el meu amic, no?, i jo li estava fent un favor a ell, doncs quan pla i vaig dir, bueno, doncs també com em desvincul una mica I, i llavors sí que vaig parlar en televisió Costa Brava i clar, em van dir, que el rugby per la tele és molt és molt atractiu, o sigui, per la ràdio el rugby està molt poc explotat, no?, mm -hmm. perquè també és molt difícil de seguir, si no ho veus, saps? I és molt difícil d'explicar, també, perquè jo ho vaig viure, i i per la tele, doncs, em van dir, sí, sí, perfecte, no sé què, i ho vam fer, i també la gent super satisfeta, i clar, com ja vaig una vegada doncs ja anava una mica més preparada ja, ja em sentia més dins de, del, meu, del meu entorn i d'aquest ambient que ja el començo a entendre molt millor el del rugby i molt bé i després d'això de, doncs, va ser quan vaig conèixer el Rubén i el Rubén em va comentar això escolta, que, que volem una veu pels, pels esports de, de Ràdio i Palafruge pel futbol en concret i que, bueno, i que això, com estem també Eh, que pensem des de Ràdio per la que és bo que les noies comencin a tenir aquest protagonisme als esports, doncs qui millor que tu, no? I jo li vaig dir mira, per mi, perfecte, gràcies per la confiança intentaré fer-ho, fins ara intento fer-ho el millor que puc i gaudir-ho sobretot i és que, bueno, sí, sí ho gaudeixo molt, molt, molt Doncs ja ho sabeu, que cada cap de setmana excepte aquests que hi ha festes o quan ella s'agafa festa, que l'he dit <laughs> alguna vegada eh, teniu el futbol en directe a Ràdio per la una més de les veus que al llarg de, de la història Uh, us han portat els partits del Futbol Club per la Frugill, a les vostres llars, els vostres cotxes, allà on te l'escolteu. Uh, amb l'Alba Cabrera hem estat descobrint una mica el seu món i estem molt contents de que hagi vingut aquí als nostres micros. No sé si vols dir alguna última cosa o t'has quedat ganes de dir alguna cosa. Bé, i el que vull dir és, estem en una Ui, proposta per Radio per, per la Frugell, ara us una mica. <laughs> ja que tu m'has dit que m'agafo festa quan vull, doncs jo també vull dir la meva. Ara pla. <laughs> Que jo crec que, bé, bueno, clar, tenim els, els suports que tenim i el que tenim realment. fem amb el que tenim el que podem. Però jo crec que eh, l'esport és un motor molt gran de transformació social també i crec que és molt important apostar-hi dedicar-hi més hores. Clar, les ràdios grans ho tenen fàcil. perquè ara amb aquest concepte d'esport i entreteniment que a mi personalment no m'agrada gaire, però bueno, és el que estem derivant. Eh, obtenem molt fàcil perquè trobem molts calés, no? però a les ràdios locals potser ens costa més perquè, clar, eh, fer un carrusel d'esports és una cosa mm, que necessites eh, o molta gent o, o molts, eh, moltes facilitats en quant a, a equips i tal, no? eh, equips de so i tal, i clar, a la ràdio més fàcil, en televisió encara es complica el triple, però jo apostaria molt eh, per poder fer això, doncs intentar fer no només al futbol a Palafusell, sinó també doncs, a Saoleda, que també ahir em van demanar, bueno, a veure quan véns a fer un partit dels nostres, no? Tranquil·lo, ens demanen des de fa 30 anys, o sigui. Sí, sí, pobreig. I en més vegada ens han demanat. Sí, sí, i, I també, i bueno, ara s'està fent l'okei, okay, que crec que, que també s'ho mm -hmm. mereixen, perquè, bueno, estic lluitant. Mm -hmm, òbviament. Mm -hmm. eh, a la categoria màxima. I ja hauríem de fer el Humboldt, que està en la categoria més alta de la Exacte. seva història, també... Però quan diem som dos. Ja, a, que que, aquí, sí, sí. a partir d'aquí ja és uh, la cosa doncs, que, que s'hi posin institucions, s'hi posin empreses, s'hi posi el Passa director el ja president i animen el una Els demanem que ens escoltin mm. i, i a veure què es pot fer. Perquè penseu una cosa, que les... Uh, habitualment quan fem un, un programa d'esports és una persona que el fa, mm. quan fem una retransmissió esportiva és una persona allà, sí, sí, sí. en aquest cas, i ho ha Complicat, sigut tot obvi, eh? eh? en aquest cas quan, sí, sí. quan era jo tots els 15 anys que ho vaig fer, era una persona més el que hi ha els controls. Complicat narrar uh, 90 partits, i... una persona sola. O sigui, els que, els que ho estem fent... Com a mínim, o per intentar-ho, tenim o mèrit, o sigui. O sigui, sí. sí. sí. sí, sí perfectament. Que t'explico jo tu. Sí. I, I res més, doncs, que, que sí que ens encantaria, veure si hi ha la, la possibilitat de fer tot un carrossol esportiu del cap de setmana, que estaria molt bé a casa nostra, perquè hi ha, eh, ja veus amb el programa d'esports, que hauria de durar mitja hora i que durarà una hora cada dilluns i cada divendres. Per tant, hi ha moltes coses per fer, però és la base nostra és amb 32 és entitats esportives a Palafrugell, o Palafrugell i Carallà i tal, i més... Mm -hmm s'ha d'aprofitar, jo crec que, que s'ha d'aprofitar. Uh, Alba Cabernera, moltes gràcies per ser comets. A tu, Rafael. Una, una abraçada. per ser com ets. No, és que m'ha de fer així, no, sé, no, tinc pas, no tinc pas solució. Ara jo, tu sí que pots canviar, però jo no. Gràcies a tots, el programa d'Esports el finalitzem aquí en el dia d'avui, gràcies per haver estat amb nosaltres tots plegats i ens retrobem el proper divendres, després de l'informatiu migdia, a partir de quarts de dues i en repetició al vespre, a partir de quarts de vuit del vespre, Esports, al punt de la ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí. Gràcies, Álvaro. A tu.